A tizenharmadik fejezet És beszélt az Úr Mózeshez mondván, Szentelj nekem minden első szülöttet, Ami méhet nyit meg Izrael fiai között, Akár ember, akár állat, Mind az enyémek. És szólt Mózes a néphez, Emlékezzetek meg erről a napról, Melyen kijöttetek Egyiptomból És a szolgaságházából. Mert erős kézzel vezetett ki benneteket az Úr arról a helyről, Hogy ne egyetek kovászos kenyeret. Ma jöttetek ki, abib hónapban, azaz az új Gabona havában. És amikor majd bevezettéged az Úr a Kánaániak és a Hetiták És az Amoriták és Hivviták és Jebuziták földjére, Amelyről megesküdött atyaidnak, hogy neked adja a tejjel, mézzel folyó földet, Ebben a hónapban Tartsd meg ezt a szertartást. Hét napig Kovásztalannal táplálkozzál, És a hetedik nap Az Úr ünnepe legyen. Kovásztalant egyetek Hét napig, ne legyen Nálad semmi kovász, Még a határaid van sem. És beszéld el Fiaidnak azon a napon, Mondván, Amiatt van ez, amit az Úr tett velem, amikor kijöttem Egyiptomból. És olyan lesz ez számodra, mint jel a kezeden, És mint emlékeztető jegy a homlokodon, Hogy az Úr törvénye mindig a szádban legyen. Mert erős kézzel vezetett ki téged az Úr Egyiptomból. Tartsd meg ezt a szertartást a meghatározott időben, Napról napra. És amikor majd bevezett téged az úr a Kánaániak földjére, Miként megesküdött neked és atyaidnak, Hogy neked adja azt, Különíts el mindent, Ami méhet nyit meg az úrnak, És ami elsőszülött a jószágait között. Minden himneműt szentei az úrnak. A szamár elsőszülöttjét Cseréld el, juhal, s ha nem váltod meg, öld meg. Az emberek első szülöttét azonban fiaid közül pénzzel válsd meg. És amikor majd holnap a fiad megkérdezi, mondván, mi ez? Válaszold neki, erős kézzel vezetett ki minket az Úr Egyiptomból, a szolgaságházából. Mert amikor megkeményedett a fáraó, és nem akart minket elbocsátani, megölt az Úr minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, az ember elsőszülöttétől az állatok elsőszülöttéig. Azért áldozok az Úrnak mindent, ami méhet nyit meg és himnemű, és elsőszülött fiaimat mind megváltom és olyan lesz ez számodra, mint jel a kezeden, és mint valami emlékeztetőül a szemed elé függesztett dolog, azért, mert erős kézzel vezetett ki minket az Úr Egyiptomból. Amikor tehát elküldte a fáraó a népet, Isten nem a filiszteusok földjén átvezette őket, ami szomszédos volt, gondolván, Nehogy megbánja a nép, ha háború támadna ellene, és visszatérjen Egyiptomba. Hanem körbevezette a puszta útján, amely a vörös tenger mellett van. És fegyveresen jöttek föl Izrael fiai Egyiptom földjéről. Mózes József csontjait is magával vitte, mert az megeskedte Izrael fiait mondván, Meglátogat majd benneteket az Isten. Vigyétek el innen magatokkal az én csontjaimat is. És elindulva szukodból etámban táboroztak le a puszta szélén. Az úr pedig előttük ment, és mutatta az utat. Nappal felhő oszlopban, éjszaka tűz oszlopban, hogy útmutatójuk legyen mindkét időben. Soha sem hiányzott a felhő oszlop nappal, Sem a tűz oszlop éjjel a nép előtt.